بسم الله الرحمن الرحیم انشا لكم السمع كي پیدا کړی د ستاسو د پاره وګونه والابصار واسترگی والافئدا او زڑونا قلیل ما تشکرون لوګون دې شکریا تاسو قلیل ما تشکرون ډیر لګی تاسو نه شکر کوونکې ان اللخ صبر ہوگا تاسو وہ هو الذی او اللہ تعالی غذات دے زرعکم شوف پیدا کڑی تاسی ان خار کڑی تاسو فل ارض فزمک کی و الیه او خاص اغه بجمع بجما کڑی تاسو خاص الله تا بجمع شو لی شی وہ او اللہ تعالی غذات دے یحیج جند کول کوی و یمیت املا کول کوی والله او قاس د هغه په اختیار کې دي اختلا پهل بد ل دغ د شپې نهار او د اوورځې اړولد اړول شپ د ورځي اپله تاقلون اپ اقل نه لري د وای د مخې قالو دوی وي ضا منا ا کله چې مړ وکُنَّا تُرَابًا او خاورشُ مونږا وایزامن او ودکی شو مونږا اَإِنَّا لَمَبُوتُنَا اَيَامُنَا دوباره ژوند کی ګو ژوند به کول شو خامخا لقد وعدنا يقينا وعد کړه شوه دا مونږ سرا نحنو مونږ سرا و او د مشرانو زو مونږ سرا من قبل د مخکिरा ته مخکې د صدا لوزو نا کی گرا سرا ان هادا ندی دا الا اساتیر الاولین مگر درو قسی دی مخنو خلقو دی اساتیر الاولین پخوانی قسی دی کلشی دی وای درو قسی دی قل تورتو آیا لی من دی چاپ اختیار کی دی الارض ازمکا ومن پیہا سوکی پدیز مکا کی دی دی چاپ اختیار کی دی چاپ کب زکی دی ان کن تم اچره تاسو پوې پوېږئ پوې لاره یې سې وایي چې نن الله ته خام قاذيب وایي الله تعالی لاره اختیار دی قل تو تذكرون آیا نو ولې نسيت ناقلې ولې نسيت نه قبل وایي قل تو ورتوایا مر السماوات السبعي سوق دي اختیارمند هو اسمانونو ور رب العرش العظیم او اختیارمند دی عرش لوی شان والا اسمانونو ووې اختیار چاله کېده د عرش لویز اختیار چاله کېده څه یقولون لله خامخ دوی به وې زور زور به وې چې الله تعالی لري اختیار دې قل و ورتا ا فلا تتقون نو ايا ظن نساته دې شي نه نېريږي نېريږي تاسو الله نو قل تو ور توای مم بيدی دې چا په لاس کې دې ملکو کل شیئن پورا بادشاہي ده هر شي زه ده هر شيس پورا بادشاہي چاله چا اختيار کې ده چاله کې ده وا هو يجيرو او هغه په نوي ور کوي دار مصيبات نا او نشي ور کوله پناي دغه په مقابله کې ان کنتم تعلمون کچره تاسو کوېږي سيقولون لله قامخدوي بووي زور حل زور وي زور الله تعالی لري اختيار کول وای ور طفانا تو سارون نو سرنګاډ اولی شوی تاسو دے حقنا پان نا تو ساتو نو سنگ تاسو واړ اولی شوی د حقنا ان نا فسارون لو سرنګي تاسو باندې جادو کړې شو نو سنگ واړ اولی شوی تاسو دے حقنا بل اتایناهم بلکې راوله د مون گیتا بالحق حق خبر وانهم لكاذبون يقينا ذي خما قدر وي متخذ الله من ولد ندين اليه الله تعالى عز وجل وما كان ما هو او نيست هغه سره برابر من اعلان سو غوادار ذمہ وار اذن لز لد اذن ذهبا كوي ردغه وقبي هر يوم اله هر يوم دغه ید له چې د پیدا دا کړي وي والله الله او خاامخه زور ور شووي بهوي بعضې په بعضو باندې الله بعضین د په خپللو کې چې ف استارمن ووي په یو بل بهد زوره ورشيوو نو الله باوي مته الله من والدن نه دینی ول الله تعلایر شوي وما كانه معاو نشته دغه سره من عل برابر سو سوووااکدار اختیارمن اذن کاوی فدا غواخ الذهبہ بوته لباوی کلو الائن ہر یو الہ ہر یو اختیارمن بما خلقا اغسیل رچ د پیدا کړی وی ولا علا بعضهم على بعض خامخزور اور شوی بووی باذی په با زوبان یعنی په یو بل باندې زور اور بو والله یواز زیم سبحان الله الله تعالی لرا اما یسی پون دیاغینا چی دویی بیانوی غلط سی پتونا عالم الغیبی عالم دی پا مر پت سیز باندی و شہادتی و اخکار باندی پتعالا فسو چد دی اللہ پاک اما یو شرکون دیاغینا چی دوی دغه سره شری کبیر قل تو تو رب زمان اما تو رینی کچی ری تا او خائی ماتا ما یعادو ناغا عذاب شدوی سره وعده کولی شیع ربی یرمزما رب فلا تجعلنی مگر زوی مال راتل قوم الظالمین فقوم ظالمانو کی و این او یقینا ممگا علا پدی خمر باندی ان نوری کا شو خایو و این او او یقیناً منگا علا پا دی خبر بانده ان نوری یکا چه او خواهیو منگا تا تا مانای دو دوی سر واده کهو لقا دیرون خامخا قدرت لرون کیو تا تا خودلیشو ادفا بلتی دپا کوا باغ طریقی سر هیا چاگا احسانو چه خیست دا از سیعتا بدی لرا بدی پا خط طریقی سر لرکا نحنو آلمو منگا خپوی گو دما پاغه پاغ خبرو یسی پونچ دوی بیانوی و قل وایتا رب یا رب زمان آو دو دکا پنائی غوارم پتا سرا من هم ذات دو وسوسو دو شیطانانو نا وسوسو دو شیطانانو یعنی تیزی ورکو انکو دو شیطانانو و آو او پنائی غوارم پتا سرا رب رب زمان این یحضرون دو حاضری دلو دو دینماتا الله دپنا غواړه حاج جاغم یعې دوی به زما مخالف کوي حتا ته راغې وخته پورې اس جاون چې را شي دو دوی, دوی, دوی ته هدو الموت ماوت یو تندو دو ته یعې هرکس ته چې را شي مقالله وي ب دا سړې رې جوون رب به زما واپس کړي ما را یعنی دوی و زمان مخالفت کئی حتی تردی پوری اذا جاہا احدوهم الموتو چر راشیدویتا یو تندو دیتا مرگا کالوی و دایت مرکی دونکے رب بر یا الله ما واپس کا دنیا لارا ما دنیا تا واپس کا لعلی دید پارا چه شاید آملو چا عملو ز صالحا نیک عمل ایما پپدل د هغه کی چې سڑک ته ما پری خو دی دی کلا وګولی شو ورته اچ چرنا دا سینې کې یس کلا نا انها کلمت یقینا دا یو خبر ده هو قائلها چې دی وای اغي لرا ومن ورایهم او د دین مخه ته یعنی وړاندې برزق لوی پردا دا برزق معنا ژوندۍ د برزق علی برزق شوتې پردا دا الایوم یواسونہ طراغه ورس کورې چدی په دوباره جون دې کولې شي فایزانوبه ها په سر کله چ کو کې وکړې شي ته سوره فیش انصاب بینهم پس نبوی نسګونا پمې د دوی کې بل ولی تعلق نسب نه یوم این په دغه ورس کې ولا یت او نه بد دوی ته پوښونه کولې شي د یو بل نه پمن سقلت ازاګه چو را ن شي مواین هو عملونه دغوي په اولا که نو دغه مل مپ پس دوی دي بچ کېدونک داعظاممل مپ پس دوی بدي د اذاغ نه کامیاب دي ومن خ په دا سووچ سپکوي مواازینو عملونه د هغئ په اولا که نو دا کسان الذي هغه کسان د خلصرو تواني کړ دی انکو سا زانونه خپل پی جہنم پا دوزخ کے بار قالدون همیشہ ویدوی تلبحو سوزوی با وجوہهم مخوند دوی لرح اننارو اور وهم پیها کالحون او دیبا کې بد شکلوي علم تکن آیا نو آیات آیتون غما تطلاع لیکم چه لستل کدل لستل کدل و پتاسو بانده لستی بشور فکنتم پسوی تاسو پهتونونه زما توکس بون دررو د روجن کول انې تاسو به غتونونه زما د روجن کوله تو ک بون چې د روجن کول هم غې لره قالو دوی به زمانگ و ر نه ارهبل زو منګه غبد وروره شوي دا زیاته شوي دا غلببه شو وه علی نه په من باندې شخواتو زور کړړیو و قومن اومنځالین او او مونگا یودا لبیلاری گمراو ربنا ای ربز مونگا اخر اقریجنا او باس مونگا منها ددینا فا انو اودنا پس که مونگ واپس شو گمرایتا فا انانو یقینا مونگ بظالمون ظالمانیو تو مونگ دنیا ته ولیگا که بیامو دا که غلطیو که لنو بیامو ظالمانیو قالو ای با اللہ پاکا اخصو کرشای ای اسپو اخصو چه سڑی سپیس شری کرشا ندا سب اللہ پا گوتوئی قال اخسو فیها و بوئی اللہ تعالی دوئیتا کرشا ایس فو تو کلمون او ما سره خبری مکوئی انہو یقینا شانداؤ کان فریقن وی وطل منی با دی د بندگانو ینی د موہدینو نیکان یقولونا ینی زما بندگانو یقولونا غیب ویال ربنا ا رب غمنا ا مننا ايمان आवले दे मुंगा اغفر لنا تبخنوकडे मुंगा وارحمنا وارهمकडे प मंग बांधे وانذ खय्रु الرحمين अती गोर दे रहम क उनको ना قد تخस्तमूहुम पस निवलतासु अघिलरा सखरियान पर पसपस पुरा इनिट पटोटा आइ परि पदे रादि बमूवे قد پس نیول تاسو گرزول تاسو آخوی لر سیخری یا نسبک سپورا اے با بیانو تاسو تا کنزلی بجر دیوی حتا تردی پوری انساو کم چې غافل یکڑی تاسو حیر ک تاسو ذکری یا دین زمان سیاد یا توحید زمان وکن تم وی تاسو منہو باغی پوری تز حقون خندا کونکے تاسو باغی پوری خندا کولا اغی پوری مستحضا کولا ان ي الله فوق يقينا جزائتهم اليوم بدل وركلا ويتمن ورز بما سب رو وجه صبر دوي دنیا جي تاسو پري خانداني کولی اغي صبر کولو دين بيان ما ولنن بدل وركا انهم يقين دوئ همل قائزونا خاص دوئ كامیاب دي قال كم لبستم ابو اي الله تعالى بی خلق ہوتا کم لبستم سمرا وقت کرو تاسو په دنیا کې فلار لار بي په اسما کې کې اده سنينه په شمار دی کلونو سرا قالو دوی به وای لبس ناتیر کډه د مونږه یومن یورز او باز یومن یا یو څه غل د ورځي څه څه د ورځي مونږ تیر کډه دنیا کې پس ال لل نو پس پښتن وکړه د شمار کوونکو نا قالو وای الله تعالی الا بسم لا تركي تاسو إلا قليلاً مگر لك وقت لو أنكم كنتم تالمون كأتشار تاسو خويدة لئي أفا حسبتم أياه پس گمان كوي تاسو گمان كده دي تاسو أنما يقيناً خلقناكم فيدا كري يأي من تاسو أبساً بيپايدين ودادست تاسو گمان دي وأنكم يقين تاسو با إلينا منطرفة لا ترجعون نشه را ګرځولې نشي واپس کولې دا تاسو ګومان پتاع الله الملك الحق پس کو چد الله تعالی بادشاه دې حق لا اله الا هو نشته دې حقدار دې بندګي سواد دې اغنا رب العرش رب دې دي عرش الكريم عزت من ومين يد ومين مع الله الهن او چا چره مدد شو ویل دے الله تعالی سره بل مددگار تا و من یتو مدد کئ سره دے الله بل اله اخر بل الاینے بل اوغان ل چر ام پلان گنزیمدار وی حاجت پورا کولی شی لا برهان له به نشته دلیل دلر پاغه باندي وا ان ما حسابو از یقینن پوری صاحب دتو عین در به دا رب د سر دے نهو یقی ننله یو پ لغول کاپیرون نشي کامیاببي ل کاان نشي بچ کې د ل کاان وور راې او واته اره بزما یغه تر ب نه وکړی ورحم رامو کې وته خیرور رام او ته غه د کوونکو ن الله را و کې په منبانې بسم الله الرحمن الرحیم خاص قانون دی الله تعالی امداد واړو او شروع کول کې چې رحمان او رحیم دے سورت دے سورت دے و و دی سورۃن دا سورۃ دی لوی شان دا سورۃ دی لوی شان والا انزلناها مندا نازل کړه او فرسناها فرس کړه دی مونږ عمل کول پدی باندې مونږ او انزلنا نازل کړه دی مونږ پدی کې آیاتن حکمنا ویناتن اخکارا لعلکم تدید اپارا چه تاسو تذکرون یاد کرده حکونه دی اللہ تعالی حکونه من ناظر کالا نو دا عمل کول پا تاسو پارس کرده دی نو تاسو نسیت واخلی تی اززانیت و زناکار زنانا خضا وززانی و زناکار سره پجلیدو نوواخی چه کل دی زناو کی ثبوت شی پجلیدو نوواخی کل واحدن هر یود دی من هم دواړو دوارونا خضا او سڑے جل جلدتین سلسل دوری چی دی بیوادی ولا تاقض او ندینی سی تاسو لر بی حماف دی دوارو را پتن نرمی کول ترس کول پی دین اللہی پجاری کولو د دیند الله تعالیٰ کی خضا سڑی زناو کا او صحابت اشوہ دوار دی وادو سلسل دوری وخی او چو وادو آلو کم یو یو پاکی وادو که دو دوار وادو بیا اغیل رجم دی ان کن تم کچیر یای تاسو تومینونا باللہ کیمان لاری پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخر یا پورز رستنی باندی یعنی آخر طورست باندی والیشحد او حاضر دیشی عذاب و غما عذاب دی دوارو تا طایب تنیا وڈالا من المؤمنین دی مومنانونا لوی مخلوق دوال در آجمع شی ادید گوال در سزاور کری شی از زانی زناکار سڑے لاین کی ہو نکاح نکوی الا زانیتاً مگر در زناکار سرہ او مشرقہ تین او مشرقہ یا مشرقی زنان سرہ از زانی لاین کی ہو زناکار تڑے نکاح نکوی الا زانیتاً مگر در زناکار سرہ او مشرکاتان یا مشرکې زنان سره وزانیات او زنکارا زنان لاین کې خوها نکاح نکوي د أغیر سره الا زانن مگر جناکار سړي سره او مشرکون یا مشرک سره مشرک پک خاون کوي یا به جناکاری نډم دمی پسي ګرځي او دما دم, دم پسي ګرځي بادامل بادامل پسي ګرځي بادامل بادامل پسي ګرځي او نیکمل نیکمل پسي ګرځي ماناده اي جدا جنس غواړي جناکار به جناکارو پسي ګرځي وا قر وما وحرام کړې شوه د زالک ادا کار نه زنا علالموميننا کومومنان وباندي والذینا اواکسان يرمونالموسناتي چې بدنام لگوي یې نه پس ناک سنکاري سره او پاک دامن هو دپسنو باندې پاک دامونو خځو باندې بدنامه لي په نا کوولو په زنا کارې سره پاکې خې تو چې تا زنا کړي ثم لم یاد بیاران نوړي پ باتېدهڅلور ګواان د دی سړي چاپورې لګله بد لګولله زنا پهتهمت لګولله او ګواهان چل را نو پجل دو هم نوې دوی له تمامی جلدتن آتاد دوې اند د درروغو سزا د اتیا توې و ادیا کوړي وله تطببللو لغم او مقب و دوی لراشهده تنګ ابدنې چریزکله دد ګ م قبل ووي وه اولا او دغه کسان فمل پاسې کوول دوی نهفرمانه دي پاسېطاندي இல்ல الذي نه مګرا کسانتابو چې تووب و وستا مبا د ظ کروته ددي کارنا و اصلوا نیک نیک کارونه او کلا نیک کړي اعمالونه او نیک کړیا ملونه وا ان الله پس یقینا الله تعالی غفور الرحیم با حنا کوون که رحم کوون کېره والذینا وکسان يرمنا چې بدنامه لګئی ازواجهم او بیبیان او قلوبان دې په نسبت زنا سره تل خزيته اعلان کې سره دې جوړه ده پلان کې دې یار دې ولم یکل لهم او ندی دوی لرا شهدا گواهان الا مگر انفوسهم زننا دو دی فشهادتو آده هم یو دو دی یعنی خواهن لرا اربعو شهادات سلور گواهی دی بالله پا قسم دی اللہ بانده اللہ بانده پا با قسم هده که گواهان دو سرشته دی نا اینهو چی یقینا دا سر لمن الصادقین خامخواه دی دی رشتنونا والخام ستو او پینځم غوي دادا انا ان ان الله نطلع عليه جلل ندي الله تعالی دیوی پد باندې ان كان من کچی دا سړی درو جنونا وال خامسۃ ان لعن الله او پینځم غوي دادا الله تعالی دیوی پد باندې ان كان من الكاذبین کچری وی دا سړی دروژنو نووينو په د الله الله نتي وضره او هل عذابه او اړوي ته عذاب نه اذااب لن خذ بشيې د اذااب نه انته شهده چې ګي وکړې ربباشهاد بالله څلور ګواې سره د قسم نه الله پله تعالبانې الله وا کوم قسم کوم پله څلور ګی بقيي نه چې یقینا دا خاون چې دله من اما قاعده درو جنونه دے, دے وال خامسته او پنجم ذل بداخذ وي ان غضب الله عليها چه غضب الله تعالی دی وی فذی خذی باندین ان کان من الصادقین کچیر دا قاون وی د رشتونو نا ولاولا فضل الله او کچرتا نو وی فضل دی الله تعالی علیکم و تاسوبان دی و رحمتو و رحمت یا غا و ان الله یقین الله تعالی جدی تواب حکیم دیر تو بلک توبه قبلون کې دې حکمت او والا دې ان الذين یقینا کسان جاء سر راتل وکلا راوڑې دا بل اکی بدنامه په عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې او سبتو یو مزبوطه دلد تاسو نا لا تحسبوا ګمان مک وې پدی باندې شرل لكم بدستاسو لا دا سب ګمان مکووی په زبانې شره لکوم بد د ستاسو د پاه بلغووه خیر لکوم بلکې هغه د پاییدمان ستاسو ل را تا کم بد نامه چې شبانندې خلکو لګله دا بد مګئ دا دی که تاسو الله خیر واو که دومره یتونونه د سور نور بیا الله را وږ ل کللیمرې منغوم د پاار د هره یو تن د دوی نه سزا ده مک تا د هغې چې کلی کلی د دو من الاسمی دو گنانا والذی وقتاً اغسڑه تاولا چراو چد کرده گرز دلده کی برهو لوی بوج منهم دو دینا لهو عذاب عظیم اغلر عذاب لوی شانوالا ده لولا ولینو از سمیت موهو کلچ تاسو دا خبر واوری دلو ظن المؤمنون که گمان کڑوی مؤمنانو سڑو والمؤمنات ومؤمنان وقزو زنانو به ان کو سیم په یو بل باندې په خپل ځانو نشاره خیرند خیر ګمانه خیر کړي وي وقال و ويلي هاذا اكم مبين شداد دروغ اخكار دي عايشه باندې بدنام دهکار دروغ دي لولا جاءو عليه ولنرول دوی په دې باندې به هر باتي شهدا سلور گواهان فاذا لم ياتوا نو کله چې دوی را نوړل به شهداي گواهان او لای کسان ان ذا الله پنځي الله تعالی هم الكاذب دوی درو جندي درو غيون کی دي ولولا فضل او کچیر نوې فضل دی الله تعالی علیکم پتہ سبان دی ورحمتو ور رحمت دی هغه د دنیا په دنیا کې ول اخرته او په اخرت کی قام خرصدل به وې تاسو تا ما پاغا تاسو تاسو کی ما پاغه وجد هغه کار افاستون پی چې ورن نو تلی تاسو ورن نو تلای تاسو پاغه کې اني پاغه پتنامه کې تاسو شرکت او کا عذاب عظیم عذاب له شان والا کدی الله رحم پتا سنن ازاک کې و داخل وای استلقونه کوم وخت تاسو راغ دا خبره دی یو بل نه بی آل سینا تیکن پا سرا یو نبل تا بل نبل تا خبر اپشاو کا و تقولو نو ویل تاسو بی افواهی کم خپلو خلو بانده خبره ما لیسا لکم چه نو تاسو لر فاغی بانده بیهی علم و علم دلیل بس دلیل نو ها سرا حامل آولو و تخصبونه او گمان کو تاسو پدی بانده حینان معمولی خبره و گوه انداللہی او هغه په ن د الله تعالی ع زیموندو ی پ خبره عشيبانې بد ناممه تاسو معمولی ګنل الله پهې دا ډې پ خبره وال خبرهوه واللهله استتون مووه او ول نهوه کله چې تاسو واورې دله خولتونم چې لی تاسو ماکونو لنا نهدي روا مو لهته کلمه به هذا چې خوله وپزو پهدي باې چې خبریکوو پهدي بندې خوله وپزو سبحان کا پاک د تعالی ر الله عذاب افتان و نزیم دا بدنام لیدا یایو حکم اللہ من کوی تاسو لره الله پاک په نصیحت سرا ان تعودو چې بیا نو کړی لې مېسلی په شان غدي ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان یی و یبین او بیانوی الله تعالی لکم الایات تاسو ته تا احکام تالا عل والله هو الله تعالی دے علیمون دی علیم و کوی دی والا دی ان الذین یکنا کسان یحبونا چه خو خوی انت شی الفاحشات چه دا وقای چه خارشی بسکاری بالذین ینبئ خبره بالذین امنوا مومنانو کے لهم ذی العذاب علیم عذاب در نا کرے کی دنیا پر دنیا کے ول اخرت یا اخرت کے والله او الله تعالی چه دیعالم کویگی وا انتم لا تعلمون او تاسو نه کویږي ولولا فضل الله او کچیر نوی فضل دی الله تعالی علیکم پ تاسو باندې ورحمتو او رحمت دی الله پاک نوی پ تاسو وان الله ودا یقینن الله تعالی رغبن ش فقط كون کې دے رحیمن رحم كون کې دے دې یاد رحم كون